eras Lezboseko moria kampamentoan duanten errefuxiatuen egoera ze interesatuko gara gaurkoan ere bai gogoratuko dugu ba 2020ko iraian moriako lehen kampamentoa suartu eta krisi humanitarioa bueno ba areagotu zela horretazei bueno hitz e, egiten egondu ginen egun e, moria 2.0 izana ezagutzen den kampamentoan esango dugu 7000 pertsona baino gehiago bizi direla eta bueno horriburu hitz eiteko Malen Garmendia Lezboseko koordinazio lan neetan ari den, ba kidea dugu, ba, telefonoaren bestaldean egunon emalen. Eh, Kaixo xugunon. Bueno, egungo egorari buruz hitze eginin aurretik, e, goazen gogoratzera zeintzuk diren ba zaporeak elkarteren, bueno, ba xedeak, eh, Moriako refuxatu kampamenduan Bai, azken finean, bueno, guk egiten duguna da kozinatu, sukaldatu, alik eta gehien, ba, rapatutak dauden pertsona guzti hauei, ba, elikagai du inak eskenea alizateko, ez? Badakigu izatez ez dutela nahikoa, eta hala dirazten digute egunero, eta garen bueno, gu saiatzen gara daukagun infraestrukturarekin eta kapazidadearekin, ba, alik eta pertsonak gehienei, ba, iristen janaria bitartez. Horreta ere aipatuko dugu, eh? Gutxikora pera, mila eta irureun, milata du, eh? Perstatzen ditu zute, egunero eta horretaz gain bestelako, bueno, ba, laguntza batzuk eskintzen dituzute zute. E, Aipatzen genuen, e, iasko iraian, eh? Kampamendua, Bueno, ba, Erreundotik, e, jakin nahiko genukezin izan da, ba, orain arteko bilakaera. Bueno, ba, ez dakit goberatuko duzuen ez, baina su oiek suntxitu zuten guztia ma bi mila pertsona gelditu ziren errepidean arrapatuta. E, gero, bueno, bak nurrek eta gobernuak baita ere bere batean sortu zuten, bueno, azken... Finean beste moria bat, ez dukondo esan duzu bezala, moria bibuntu zero, kondizio berberekin, hau da, bueno, ba, jasanezinak diren en, kondizio hiekin, ez dago urneikoa denontzat, berriro ere pilatuta daude, e, ez dira babestu, ez otz, ezta berotik ere, hortaz, bueno, ba, egoerak orain ikusi dena da egin duela, bueno, perpetuat ez, beti esan izan dugu, bueno, erreda eta orain zer, ez, ikusi ziren erre eusiatu guztiak ez borroka horretan esanez ez es ez -es ez guk ez dugu beste kanpamendu bat nahi baizik eta nahi duguna da irla honetatik irteera eduki ez nahi dugu irte eta irlaunetatik irten penintxulara iritsi eta horrek ematen dizun ba ez eta askatasun hori eskubide delako batez de ere. Esango dugu, bueno, egora eh, horretan baita ere eta berriz eh, aipatu zenuten Europar batasunaren inplikazio azkartu azkartu behar, eh, beharrez, behar zela, beharrezkoa zela. Horrekin batera baita ere, bueno, ba gobernu esperdinen edo ta baita erakunde esperdinen ba handitu behar zela, eh, zertan gelditu da hori. Ba, betikoan, ez zean, ez azken finean komunikabideetan gaia behin eta berri zintzuten denean orduan badago ez e, politika mugimendu hori, badago interes hori, baina ez da inbeste pertsonekiko eta egoerarikiko baizik eta pu publikitatzen ari den hori ba aliketa azkarren publiko ez izateko, ez? Orduan dena baretzeko eta inorrek ez, ez desan hontaz jakin edo ez desan hontaz hitzegin. Hortaz ikusi e, duguna da berriro ere, bueno, ba alduten einean atera dituztela aliketa pertsona gehien penintzulara, baina Ja, bueno, ez neikoak, oraindik ere bos mila pertsona bainak gehiago daude irlaontan, e, bueno, bah, hatxilotutak, azken finean, ez dutelako eskubido hori hemendik irteteko, eta ikusten dugu erantzuna beti dela berandu, oza, beti zerbait gertatu behar da, horrelako katastrofe bat gertatu behar da, erantzun txiki bat jasotzeko, eta batez ere ikusten duguna da, orain ere, ba, bizkarra ematen daudela, ez, betikoari, orain Afganistanek badu horrelako, ez, ezaguna den gaia ja, mundu guztia, horta gazabilie isketan eta ikusten dugu orain mugimendu politiko batzuk egoten ari direla, baina izango dira benetan garantiazkoak, izango dira benetan egon korrak eta luzarorako edo publizitate kanpaina besterik ez da. Mhm, gainera orrio geitu badiugu, bueno, ba osagarri eh, krisiaren eh, baitare guztia baldentzatu du, baina kasu honetan zuek errefuxatu kanpaimenduetan izandako eragina baitarez eh, bere momentuan salutu duten, eh, eta hori pentsatzen dut horren ondoriak oraindik es eh, gomatzan direnla ez da. Ba, Inoski, orain gero eta gehiago ez beti egon asko, Esaten, e, lehenengo argi dago, unarri diren, kubritu egin behar direla, ez? Eta bete egin behar direla, eta ikusten dugu gobernuek ez esti, dituzela laegiten horregatik gauden benerakundeek azken finan asko beto izango litzateke gobernuak benetan bere lana ondo egingo balu eta ez horrelako kanpamenduak sortuz, batez ere gu ez gineateke behintzat hemen beharrezko izango, ez? Bueno, ba, ad, gu ere, ba, mobilizatuko gineateke beste injustizia askoren aurrean, baina hemen promentontan, ez? ez Ikusten da beti bezala La, e, gobernua atzetik doala eta hortaz hasi ber garela horretan. Elkartasuna Euskal Herritik, bueno, baino baino goialotan e, agerian gelditu da, kanpanias berdinak burutu ditzote, e, eta elkartasun hori agerian, e, esan bezala bai esne bilketa kanpainarekin, bai bestelako ekimen eta jarduer esperinekin, ez? E, aurrera begira, malen, ezakite hemen epe motzean zeneko beharrak ikusten dituzute, sentzuk izango dira zuen ustez, bueno, datozen hilabetetan, ilabetetan, datosen asteetan. Ba aurreikusten ditu zuten ba ezakite ekimena jardura jarduera nagusiak. Hmm. Ba, egu kazken finean argi daukagu, ez, entzitate bezala eta organizazio bezala ezinbestekoa dugula ango euskal herriko mugimendua eta esan duzun bezala, ez, ango elkartasuna. Hortaz, eh, han delegazioen bitartez lan egiten dugu, hau da, hiriburu bakoitzean edo tazonalde bakoitzean badagu delegazio bat lanean, eta beraien bainiziateba ezberdinak, hau da, janari bilketa, edo diru diru bilketa, bueno, oie guztiek egiten dute proiektua benetan martxan jarraitza hemen, ez? E, egia da, bai espero dugula hile hontan edo hurrengoan ba, bilketa handi bati hasi ere emateaz, ikusten dugu baita ere janari beharra badaukagula, eta ia dakko bitek ere asko manxotu duenez aurreko urteko janari bilketak orain ere gure almazenak oso oso justu dauzkagu. Hortaz, bai hasiko da, bai saietuko gara bueno, ba, kampaina haundi bat martxan jartzen, batez ere, elikadurak biltzeko, eta horrekin tera ez, gizardeari ere argi esateko, hau ez dela gelditu, hau ez dela bukatu, ez, batzuetan ez badugu dugu gure arpegi aurrean ikusten, ez dugu sinisten, edo nahiago dugu ez pentsatu ez. Eta bueno, horrelako epazioek ere, ba, elkarrizketa honek ematen digu aukera, e, argi esateko e, arazo hauek jarraitzen dutela eta beharra hemen dagoela. Noske behietz eta bueno, arazo hauek jarraitzen duen bitartean, Euskal Erratiak Antxeta Erratiak Azonetan bertan ba, izango gara, Oni buruz hitz egiten, noski, malen, engarbendi ezakite zerbait gehiago gehitzeko duzun, zerbait azpin edo. Ez, azken finean, nik uste dut oso garrantzitsua dela horrelako horrelako egoeretan gure kontzientzia eta benetan krikutiko tasuna martxan jartzea, ez? Ez ustea bakarrik ematen diguten informazio, azaleko informazioarekin, ez? Baizik, eta interes pertsonalak edukitzea benetan gu banako bezala eta herritar bezala ere aktibatzeko eta mugitzen azteko. Urduan, ikan imatzen ditut bat, pertsuana biek, mugitzen hasteko benetan delegazioetan parte hartzeko, eh, auzoko mugimenduetan ere parte hartzeko, horrek egiten duelako benetan gizarte bat desberdin. Ba, ongi guzti horrekin gelditzen gara, malen, eskermila benetan bagurean izateagatik, mila esker. Zuei.